Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Ya ayuhanas, tetuku RabbuMu, yang telah mencipta kamu dari nafsu satu, dan mencipta daripadanya suaminya, dan menghasilkan daripadanya banyak lelaki dan wanita. Tetuku Allah, yang bertanya-tanya tentangNya dan orang-orang yang berkhianat. Inilah Allah yang telah memberi rahmat kepada kamu. Ya ayuhan yang Qaman yut'in Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Saudara-saudari muslimin seiman para banar yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-12 hingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu daripada وقالوا bahkan kamu menjadi hairan terhadap keengkaran mereka dan mereka menghina engkau dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tidak mengertinya dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah mereka menghinakannya mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata iaitu bila musim-musim dan merahmatilah nikasi sekalian kuliah lalu kita bincangkan tentang sifat manusia ni sentiasa menafikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sikap kaum musyrikin tabi'at menghina segala yang sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun telah melihat bukti-bukti kehebatan bukti-bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ditolak aqalu in hadza illa sihrun mubin aiza mitna wa kunna turaban wa 'izaman a inna la mab'u'un aw kami telah mati jadi luluh dalam tanah Telang-telang kami dah hancur Apakah kami akan dibangkitkan Bagaimana pula Bapa-bapa kami yang telah terdahulu Jadi ini sikap orang-orang musyrikun. Mereka ni Tuan-tuan yang -tuan, mulai kelasian Tidak bersedia untuk Mengikuti Islam Kerana banyaknya kepentingan Dan tambahan perayaan pula Mereka ditimpa penyakit ujub Penyakit ujub ini Adalah satu penyakit yang bahaya Kalau menimpa diri kita Seorang Islam Adalah kita Berusaha untuk mengatasinya Menghilangkannya Kerana penyakit ni Tak pernah Dapat Lepas daripada sesiapa pun Setiap orang daripada kita ada penyakit ini Sedikit atau sebanyak skalanya berbeza-beza Tuan-tuan ini mulai katakan seperti yang disebut oleh Al-Imam al ghazali al dalam Ihram Al-Muiddin Jadi Rasa kagum pada amalan sendiri Apakah ia akan masuk, masukkannya ke dalam syurga Kita kena ingat bahawa Nabi SAW Pun pernah bersabda Ma minkum min ahadin yunajihi amalu qal al-antai ya Rasulullah Qala wala ana." Tak ada seorang pun di kalangan kita yang dapat diselamatkan oleh amalannya sendiri Para sahabat bertanya, wahai Nabi, adakah Nabi juga termasuk dalam konteks ini? Jawapan Nabi, ya, aku pun sama Melainkan Allah telah pun meliputi diriku dengan rahmat dari sisi-sini Jadi jelas yang hadis Bukhari Al-Muslim ini, tuan-tuan Janganlah kita ni merasa ujub Kita dah buat satu amalan, kita rasa kita layak masuk syurga Kita lebih hebat daripada orang lain ilmu kita akan menyebabkan kita duduk di makam alien dekat akhirat kelak. ini penyakit ujub tuan-tuan ini mulai ke sekalian. bagaimana nak faham penyakit ujub ni supaya dapat kita atasi mengenali punca masalah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah jadi ketahui lah oleh muwawaih selera kata Imam Ghazali dan Ahli Al-Midin, ujub ni boleh dikategorikan kepada beberapa bentuk, yang pertama seorang itu merasa ujub dengan tuan badannya yang hebat Lampan ke, cantik ke, tinggi ke, suaranya merdu ke, sentiasa menang peringkat musabakah ke Jadi seseorang itu masuk ujub terhadap dirinya sendiri Sedangkan dia lupa, yang beri itulah Allah Subhanahu SWT Kalau dia sedar, ni cara mengatasinya tuan-tuan Kalau dia sedar bahawa tubuh badannya itu pasti akan hilang lenyap, berkedut satu masa nanti menjadi lemah Maka hendaklah dia sibukkan dirinya Mengubati penyakit ujub itu dengan memikirkan Kekotoran batinnya Jadi sejak permulaan kejadian Sampailah ke akhir besok Yang Allah nilai bukanlah rupa rasa yang cantik tubuh badan yang tegak Tapi kepada amalan yang telah dikerjakan Sewaktu hidup dahulu Besok sampai masa dia akan tua Berkedut, lemah, bongkok Dan tubuh badannya tidak sehebat dahulu Orang melihat pun dah tak Merasa senang dengannya macam geli dengannya. Kadang-kadang lihat orang tua-tua tentuan di Melaka asalian. Dingin tak terurus, pakaiannya tidak lagi hebat, badannya sudah berkedut. Datang ke satu tempat bercakap pun language-nya pun orang muda tak mau dengar. Ah ha, bayangkan di kita akan sabar kita tak seperti itu. Jadi apa yang nak dibanggakan? Yang kedua tuan-tuan, masuk wujub di atas kekuatan diri. Dan inilah yang pernah berlaku pada kaum 'ad. Macam ni Seringkali mengingatkan siapa yang lebih kuat daripada kami man asyad damina man asyadu mina quwwah siapa yang lebih kuat daripada kami nak rawat penyakit ni tuan-tuan hendaklah seseorang itu merenung dirinya kamu memang kuat kamu memang hebat tapi kalau kamu kena demam flu seluruh tubuh kamu tak berfungsi lagi lemah bayangkan melihat orang kena strok kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka merampas nikmat yang diberi kekuatan kepadamu kamu dengan dia sama sahaja. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Bayangkan tuan-tuan pokok yang besar ataupun sekali datang taufan roboh dia apatah lagi kamu manusia yang kamu bayangkan kamu kuat sangat. Tidak. Tidak sama sekali. Kalaulah yang ketiga katimo tadi kalau kamu unjuk ini kerana akal fikiran kamu, kecerdasan minda kamu, kepandaian kamu dalam urusan dunia atau satu perkara ataupun urusan akhirat ataupun agama kamu nak pandangan kamu sahaja dihargai Pandangan orang lain semua dianggap leci, Tak payah dengarlah pandangan orang jahil Kamu saja seorang yang hebat Melarang pula anak namuik kamu Untuk mendengar daripada ustaz-ustaz yang lain Mandangkan kamulah muftinya Kamulah alimnya, kamulah faqirnya Maka tak payahlah belajar dengan orang-orang lain Merubati penyakit ni tuan-tuan Hendaklah seseorang itu Mengembalikan semua urusannya Kepada Allah SWT Bersyukurlah atas niiman akal yang Allah berikan Fikiran yang cerdik kepandaian yang luar biasa kefahaman yang mendalam terhadap satu ilmu itu bayangkan kalau Allah SWT lah kehendaki Allah mampu tarik dahulu seorang merupakan engineer hebat tiba-tiba dia kena penyakit terhantuk kepalanya atau ketumbuhan wal-iyazubillah kini jadilah dia seorang yang mering gila orang mentertawakannya memandangnya leci Allah Maha Berkuasa tuan-tuan Allah SWT lah Maha berkuasa melakukan semua perkara itu Jangan sampai perkara itu berlaku pada dirimu Kerana sifat ujub Memperlecehkan orang-orang lain Maka Allah akan tarik ni'mat akal yang kamu bangga-banggakan itu Maka kamu dengan binatang Tak ada apa-apa beza lagi pada masa itu Maka sedarlah sedara Ilmu yang Allah bagi pun sedikit saja Lihat kata Imam Ghazali Jadi merawat penyakit ujub Untuk kategori yang ketiga ni Iaitu berkaitan dengan ilmu Kehebatan dirinya Ha, bayangkanlah sebenarnya kamu tidak ke mana pun Nak bandingkan dengan orang gila itu Kalau Allah tarik Nikmat Pengetahuan yang tinggi itu Kadang-kadang ujub ni juga kata Imam Ghazali Disebabkan oleh nasab keturunan silsilah keluarga Merasa dirinya daripada keluarga mulia Yang mesti dihormati Bahawa Ada pula yang begitu jahil Menyangkakan dibuat maksiat apa sahaja Sekalipun Maka nasabnya Kekeluargaannya akan menyelamatkan dia ke akhirat besok. Ini satu kesilapan lah tuan-tuan. Nabi saw memusan kepada putrinya Fatima, wahai Fatima, ya Fatima binti Rasulullah, ya Safiya binti Abdul Muttalib ya Safiya binti Abdul Muttalib Amat Rasulullah. Qo' anfusakum Minan nar Ini lah milik lakum min Allahi Nabi pesan kepada keluarga terdekat Nabi Termasuk puteri Nabi yang sangat diceritai Iaitu Fatima Az-Zahra begitu juga Makcik Nabi Muhammad Safiyah Wahai Makcik Nabi SAW Nabi pesan sendiri ni Kamu naklah menjaga diri kamu sendiri daripada neraka Allah Kerana aku sendiri pun takkan dapat menyelamatkan kamu daripada Allah SWT Kalau kamu tidak layak Mendapatkan murah aku tidak akan beri pada kamu Ini amaran Nabi yang begitu tegas Dalam hadis sahih Raya Bukhari Muslim ni Menunjukkan Sekiranya mana-mana daripada keluarga Nabi SAW ini sebagai contoh dalam hadis yang dimaksudkan cenderung kepada dunia melakukan aksiad, sekalipun daripada keturunan yang mulia, maka tiadalah tempat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan tertipu tuan tuan ini mulia kalau sekian. Baca kisah bagaimana yang berlaku kepada Khalifah Islam yang terkemuka namanya Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah sebelum daripada Omar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arba. Sulaiman al-Walid ni seorang khalifah yang saleh. Adalah kekurangan dunia kita tak nafikan. Kita sendiri pun tak diuji dengan pangkat seperti itu tuan-tuan. Tidak layaklah untuk kita menghitung mencari aib orang. Karena mencari aib orang telah mati ni macam mengumpat dia waktu dia masih hidup. Sulaiman al-Walid ni mengikut kisahnya telah mengambil Rajab bin Haiwah, seorang daripada ulama Islam tabi'i untuk menjadi penasihat kepadanya. Penting bagi seorang pemimpin mengambil ulama untuk menjadi pendamping, Merhatikan, melihat Mendengar nasihat daripada ini Tadi bayangkan Selamat Ibn Balik ni seorang khalifah yang hebat Pada usia yang muda Belum lagi masuk ke empat puluhan Tiba-tiba Selamat Ibn Balik ni menghantar tenteranya Untuk perang di sempadan Turki Maka dia pun melihat dirinya cermin dengan serban yang indah Pakaian yang hebat Pakaian raja, dia merasa dirinya hebat ha, Tengok, raja muda remaja. Tentera kuat, sekarang sedang berperang Dia melihat, dia masih wujud pada dirinya sendiri Tuan-tuan Tak lama lepas itu, semayang Waktu semayang, dia mula rasa sakit, nak pingsan Nak demam Setengah para ulama mengatakan, di sini bahaya Kita merasa kagum atas diri kita sendiri Dulu kita pernah bincangkan dalam surat Al-Kahfi Walau la, if dakhalta jannata Kakulta masha'Allah La quwata'ila, la quwata'ila Bila, in tarani ana aqalla Min kamala wa walada kalau rasa orang tu masa kegembiraan pada diri sendiri maka hendaklah dimuncucapkan masya-Allah laa quwata illaa kereta kita hebat, pakailah masya-Allah laa Kita melihat anak kita mula bergerak, pandai bercakap, ketawa dan sebagainya. Petahnya dia bercakap, maka ucapkanlah masya-Allah laa quwata illaa billah. Karena ia merupakan satu protection shield yang sangat penting tuan-tuan. Tapi berlaku pada Sayyid Malik ni dia pergi ke cermin dia melihat dirinya Wah kagum tak ada pun dia mengucapkan MasyaAllah allalah aku ta'iz ataupun doa melihat cermin. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Doa kalau kita melihat cermin kan tuan-tuan, ya Allah engkau telah memperelokkan ciptaan kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. Tak dibaca doa seperti itu di masa kagum diri sendiri, kejap lagi dia pun sakit. Pandangan matanya kena pada diri sendiri dan bahaya tuan-tuan, apatah lagi kalau pandangan orang yang dengki yang lain. Jadi jangan ujub Ujub terhadap nasab dan keturunan Kerana tiada nilai di sisi Allah Kalau kita ni bukan daripada orang yang beramal salih Tidaklah kita Menyedari Nabi SAW sendiri telah beri pesan Kepada anak, kepada makcik Baginda SAW sendiri terhadap bahaya Ada penyakit ujub Terhadap keturunan, nasab Kedudukan, kononnya akan Menjadi pemberi syafaat di akhirat Tanpa amalan salih Yang akan melayakkannya Tuan, jadi sesiapa yang dapat memahami Dengan sebenarnya nasihat peringatan Nabi SAW ini Bahawa kedudukan kemuliaan itu Akan bernilai Bila ia disertai dengan ketakwaan. Inna akramakum inallahi atiqakum Jadi Datuk Nenek Moyang dahulu Memang orang yang hebat Tapi mereka hebat kerana mereka tawaduk Mereka hebat kerana mereka beramal salih Mereka hebat kerana mereka ahli ilmu Bukan seperti aku pada hari ini Sebab je nak menumpang dengan kemuliaan mereka Tapi malas untuk ilmu Sebuk dia nak mengamal wirid mereka tapi tiada ilmu. Sebuk saja untuk berbangga-bangga tentang datuk ini moyang tetapi peranan yang periksa tiada sekali. Dulu mereka telah berjuang untuk menghalau penjajah. Namun ulama-ulama yang terdahulu ya? kalau aku daripada kalangan mereka aku sepatutnya berperanan juga macam mereka dengan kudrat yang ada pada ini bukan duduk saja menganggap esok kedudukan mereka akan menjamakkan aku di sisi Allah di akhirat tidak. Tidak tuan-tuan dimuliakan -tuan, sekalian. Ya? Lagi kalau kita lihat kata Imam Ghazali, menarik sekali hujah, huraian dikemukakan unjub kerana nasab pembesar negara atau pegawai-pegawai di bawah, bukan dengan nasab iluan agama. Contohnya, seorang itu berbangga dengan kedudukannya sebagai anak kepada jeneral kepada orang paling besar. Cucu kepada menteri ke, cucu kepada orang yang berpangkat, yang dimuliakan ke. Tadi dia suruh keturunan. Ini dari pangkat yang pernah dimiliki oleh orang terdahulu yang berkaitan kekeluargaan dengan kita Untuk membati penyakit ini, tuan, -tuan Baiklah seseorang itu merenungi berbanyak kemungkaran dan kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh golongan terdahulu Yang dibangga-banggakan itu kerana memiliki pangkat yang tertentu Berbanyak penganiayaan yang pernah mereka lakukan kepada orang Islam yang lain kepada manusia yang lain. Kalau begini sifatnya buat apa aku nak ceritakan kemuliaan aku ni bernasab dengan mereka? Jadi, memadailah rasa syukur kepada Allah SWT, kerana Allah Subhanahuwataala melindungi kita daripada sifat keburukan yang berlaku pada orang-orang yang dibanggakan itu yang tak ada apa sembangang pun bagi Islam. Maka tuan-tuan dimuliakan rasulian, inilah antara penyakit wujud yang perlu kita selesaikan. Ada lagi wujud kerana ramai anak Mujub kerana ramai pengikut Mujub kerana ramai kerabat Mujub kerana ramainya followers Mujub kerana kita ni ada kedudukan yang tinggi Di sisi masyarakat dipuji dan dipuji di mana saja Tuan-tuan Bayangkanlah nak mengubati penyakit ini Bayangkan dalam diri kita Besok kita akan mati seorang diri Dalam kubur seorang diri Dan tempat yang penuh dengan Segala bentuk binatang-binatang berbisa Bagi orang yang tidak semayang Yang tidak menaikkan Allah sebetulnya akan diseksa Pernah kita bincangkan dengan ular yang besar Maka malailah perasaan seperti ini Untuk menghilangkan rasa wajub dalam diri Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman Kekuatan untuk meninggalkan sifat ini tuan-tuan Lihat dalam Ihya Al-Middin Penjelasan lanjut Terhadap perkara ini mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita Jauhilah wajub kerana ia akan mudalatkan diri kita Dunia dan juga akhirat kita Kita akan sambung Pada kuliah kaitan Allahumma'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum.